Mindent a nőkről. más másképp. Üdvözlöm a hallgatókat! A mai műsorunkban egy érdekes témáról, egy érdekes társadalmi csoportról, szakmai csoportról fogunk beszélgetni. pedig a színésznőkről. A beszélgető társam Kis Csilla, történész, aki alaposan beleásta magát ebbe a témába, és remélhetőleg sok érdekes történetet fog nekünk mesélni a színésznőkről, a magyar színésznőkről és az ő történetükről, amelyet azt gondolom, hogy hát az olyan 18. században fogjuk elkezdeni, amikor még a színésznők, és hát általában a színészek, igencsak viszontagságos körülmények között kellett, hogy, hogy éljenek, hiszen még akkor nem voltak állandó színházak, mint állandó színházi épületek, még talán állandó társulatok sem, és a színészek vándoroltak játszóhelyről játszóhelyre. Ennek megfelelően talán nagyon sokáig, már abban a korban is, amikor ez a helyzet nagyot változott, és állandó színjátszóhelyek lettek, mégis a színésznők megítélése azt gondolom hát elég uh, uh, negatív volt uh, a társadalom bizonyos részében. Erről is lesz majd szó, hogy hogyan is uh, tekintettek a színésznőkre a 19. század folyamán, és mennyire uh, változott ez, uh, hogyan fogadta be őket, vagy nem fogadta be őket a társadalom. De először beszéljünk arról, hogy milyen volt az élete a 1700-as években egy, egy nőnek, aki úgy döntött, hogy a színészi pályát választja, egyáltalán milyen indokkal választották ezt, és, és milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük napról napra. Ugye a 18. század első felében, akkor még Magyarországon nincsen magyar nyelven játszó szintársulat, csak német nyelven játszók, Nyugat-Európában ekkor már azért vannak állandó kőszínházak, és a külszínházak társulatában a vezető színésznők, a primadonnák, azok elég megbecsült személyek. De a kisebb szerepeket játszók, vagy akár a vándortársulatoknak a, a személyzete, az azért még mindig a prostituáltal egyenrangó tőlünk nyugatabbra is. És amikor Magyarországon az első magyar nyelvű színtársulat 1790-ben megalakul Kelemen László vezetésével, akkor ennek a színtársulatnak 5-6 női tagja van. Kelemen László testvérei nagynénye, tehát ez egy ilyen családi vállalkozás, de mások is színpadra lépnek. Alapvetően még sokáig, a, akár mondhatom azt is, hogy az 1830-as évek végéig az elsődleges tényező és meghatározott tényező a színpadra lépésben az a családi indítatás, családi motiváció. Ez részben jelenti azt is, hogy ha az embernek a bátja, mint kelemen László. Úgy dönt, hogy ő színi direktor lesz, akkor a hugai mennek vele és színésznőkké válnak. Vagy például a vándortársulatokban nagyon gyakran álltak be elszegényedett nemes fiak, és hát bizony volt, hogy a komment a család is a színészi csoporttal, és akkor kisebb-nagyobb szerepeket kaptak a hozzátartozók is. És aztán már a gyerekek beleszületnek ebbe a, a millióbe, és gyerekszínészként kezdik a, a pályafutásukat. Tehát ez, a, ez az elsődleges motiváció. Érkeznek a színpadra olyan nők is ebben a, a korszakban, 18. század végén, 19. század elején, akiket mondjuk kitagad a családjuk valamilyen oknál fogva, vagy teljes árvaságra jutnak, de nem akarnak éppen még mondjuk házasságot kötni, nem akarják azt az utat választani, hogy a testük eladásából éljenek, hanem akkor beállnak egy ilyen színtársulatba, és mondjuk esetleg láttak már színi előadást, és akkor úgy érzik, hogy na, ezt én is tudnám csinálni, ehhez nekem van kedvem, vagy véletlen egybeesések, hogy szökni akarok, és épp ott van a vándortársulat a városban, tehát adódik az alkalom, hogy akkor a vándortársulattal... Um, az, az azért még nagyon elenyésző, hogy mondjuk valaki minden három színész szeretne lenni, és akkor ezért, ezért próbálja ezt ki. Mondjuk a Dériné például erre lesz majd példa, aki, aki színésznő szeretett volna lenni néhány előadás megtekintése után. Tehát ez, ezek a, az elsődleges indokok. Na most, ami a körülményeket illeti, hát azok elég sanyarúak. Voltak. Szerintem ugye tényleg nem volt állandó játszóhely, vándorolni kellett játszóhelyről játszóhelyre. Általában egy-egy helyen azért egy-két hétig ott volt a, a színházi csoport. Bizonyos játszóhelyeken akár hosszabb ideig is. És hát természetesen akkor így, így vinni kellett mindent, tehát az összes díszletet, az összes jelmezt, az összes kelléket. Ez a, a köztött ez az eghús szekérrel közlekedtek a magyar vándorszínészek, tehát tényleg akkor szekerekre fölpakolni, jönni, menni hóban, fagyban, esőben. Fizetésük az, az elég kevés volt, tehát az függött attól, hogy mennyi bevétele van az aznapi előadásnak. Általában úgy működtek az első társulatok, hogy a bevételt azt valamilyen belső rendszer szerint elosztották egymás között, tehát nem fix fizetést kaptak, hanem, hanem annak függvényében kapták a pénzüket, hogy mennyi volt az az napi bevétel. E, és hát a, a, az 1820-as években az már nagyon nagy dolog lesz, hogyha valamelyik színigazgató úgynevezett fixumot ígért, tehát hogy van egy fix fizetés, és ahhoz jön még ilyen-olyan plusz, hogyha ha nagyon sikeres a, az előadás. És hát ugye persze kisgyerekek is, akár olykor szülők utaztak együtt, akiket szintén el kellett ö, tartani. És hát komoly munka is hárult a színészekre. A, az előadások struktúrája az nem olyan volt, vagy a repertoár nem olyan volt, mint manapság, tehát hogy egy színházban egy-egy darabot több évig játszanak. Vándortársulatok azok egy vagy két alkalommal mutattak be egy színművet, és akkor következő nap, vagy két nappal később már egy másikat kellett. Ezek általában azért viszonylag egyszerű darabok voltak, tehát leginkább a, a típus figurák voltak meg, és akkor viszonylag szabadon lehetett költeni, hogy éppen az ember most mit mond. Meg maga a játszó technika sem volt még olyan fejlett, tehát általában valaki kiállt a színpad egy bizonyos pontjára, és akkor ott, ott maradt, míg a mondókáját, el nem mondta. És igazán nagy színpadi látványos mozgások azok, azok nem voltak, és hát aztán, amikor az első köszínházak létrejönnek, akkor egy picit jobb lesz azoknak a helyzete, akik a közsínházak társulatához tudnak szegődni. Tehát ott egész egyszerűen szervezettebben mentek a dolgok. Ugyan lehet, hogy nagyon csekély összegű pénzt kaptak, de hát látjuk, hogy ez mégis egyfajta, úgy mond, kitörési lehetőség lehetett a, a nők számára. Nekem egy kicsit az az érzésem volt, hogy olyan lehetett, mint a cirkusz, tehát ez a vándorcirkusszal megszökni, vagy egyáltalán. A, tehát nyilván működésében is nagyon hasonlított ö, hozzá, és, és ebben is, hogy mint egy ilyen kiugrási lehetőség, hogyha más, hogy nem sikerül az illető lánynak vagy nőnek boldogulnie, akkor ugye azért ebben a korban még ö, nem nagyon voltak olyan munkalehetőségek, amelyek, ö, amelyek a nők előtt nyitva álltak volna, tehát tulajdonképpen ez, ez az egyik ilyen ilyen korai ugyan teljesen, hát azért bizonytalan, tehát nem egy ilyen igazi létbiztonságot adó, de valami valamifajta mégis mégiscsak, mégiscsak jelentett. Mennyire sikerült ebből ebből megélniük? Hát igazából, volt, ez tényleg fontos, hogy az önálló kereső tevékenységet lehetett így folytatni, és hát tulajdonképpen azért egy rendes társulatban Mondjuk ez tényleg tisztességes módon is működött, tehát semmi egyéb pluszt nem kellett csinálnia az illető nőnek, csak a színpadon játszania. Hát ez így érdekes, hogy meddig jelent ez, vagy milyen fajta anyagi biztonságot, vagy anyagi helyzetet, hogyha a nő szemszögéből nézzük, akkor abban a pillanatban, hogy férhez ment, rosszabbul járt mert hiába mondjuk a színi társulaton belül nagyon gyakoriak voltak az első időkben, 1850-es évekig, hogy színész-színésznővel házasodjon. Tehát hiába voltak addig kvázi egyenrangúak a munkában, és mindegyiknek volt külön fizetése, amint összeházasodtak, a férj jogot formált arra, hogy a felesége pénzét is ő kezelje, és hát a déri emlékirataiból is tudunk számtalan ilyen dolgot idézni, hogy szegény Dériné nél eddig hozzá volt szokva, hogy ő önállóan osztja be a pénzét, és hát arra költi el, amire szeretné. Miután férjhez ment Dérihez, akkor kunyerálnia kellett a jelmezre valót is, és a Déri nagyon sokszor nem adott nem adott pénzt, vagy, vagy az ételre valót, és akkor arra sem adott, tehát nem feltétlenül jelentett jó üzletet a, a, a házasságkötés. E, annyiban tehát, hogyha ha azt nézzük, hogy mennyire lehetett megélni, meg lehetett belőle élni, ami nagyon probléma e, még a század második felében is, ez az, hogy mi lesz akkor, hogyha valaki megöregszik és már nem tud játszani. Ugye nyugdíj nincs még, majd a, a 70-es években lesz a nemzeti színháznak nyugdíjpénztára, de hát az csak a nemzeti színház. De itt igazándiból ö, félretenni valakinek az öreg napjaira, arra nem igen volt lehetősége. Tehát abban bízhatod, hogy ha van családja, akkor majd, majd azok, azok segítenek. Mert hát azért igazán élemedett korban már nem lehetett színpadra állni. Vagy hát egy-egy társulatban persze egy-egy ilyen ember volt, vagy egy-egy nő, aki, aki a vénasszony szerepeket eljátszotta, de hát 5-6 vénasszonyt nem tud eltartani egy társulat. Igen, és hát voltak extra kiadások is, mert ha jól tudom, akkor nagyon sokáig a színésznők saját maguk voltak felelősek elmezükért, tehát hogy ezt a saját büdzséjükből kellett ki, kalkulálni, ami hogyha ilyen sűrűn mondjuk változott a, a, az előadás, hogy ennyire sok előadások, sok különböző előadás volt egy évben, akkor nyilván át lehet egyik jelmezt a másikhoz alakítani, de hát azért az igen nagy költséget jelenthetett, gondolom. Igen, hát ez egy állandó, állandó probléma volt a, a ruha a jelmez, Jellemző módon a férfi színészek jelmezéről a színház gondoskodott, vagy a társulat gondoskodott. Nők azok a saját jelmezükről. És hát tényleg ez volt, hogy, hogy nagyon nagy mesterei voltak annak, hogy a ruhát hogy lehet átalakítani. Tehát, hogy ugyanaz a ruha, az, az több különböző darabba is jó legyen. A kőszínházakban aztán már például a Nemzeti Színházban is kapnak úgynevezett ruhapénzt a, a színésznők. Ez változik attól, hogy ki milyen pozíciót foglal el a láthatatlan rangsorban. De hát ez nem fedezi azért még teljesen a kiadásokat, úgyhogy levelezésekből, naplókból tudjuk, hogy nagyon sokan a ruhák miatt voltak eladósodva. De még a század végén is a Nemzeti Színházban, amikor azért az ottani színésznők nagyon komoly fizetéseket kapnak, a legjobbak azok államtitkári szintű fizetést. Akkor is Csillagterész például, aki az 1880-as években ünnepelt színésznője nemzeti színháznak, olyan komoly adósságokba keveredik, hogy a belügyminisztérhez fordul, hogy segítsen rajta. A belügyminisztériumhoz tartoztak ugyanis a színházak, tehát így a legfőbb felügyelet a belügyminiszter volt. De hát nagyon sokan például igyekeznek, amiatt is jól férjhez menni, hogy ruhára ne legyen, ne legyen gond. De tényleg nagyon kreatívak is, voltak ebben a tekintetben, hogy mit, mivel lehet, hogy lehet megfesteni, hogy lehet átalakítani, mit lehet csinálni egy ruhával? Nekem egy kicsit ebből az az üzenet jön le, hogy hogy ugye ugyan a minél szebb és díszesebb a, a járm, a színésznőnek elvileg, az, az azért az előadás fényét is kellene, hogy emelni, tehát hogy ez a színház érdeke is. És emiatt, hogy, hogy velük fizetetik ezt meg, nekem egy kicsit ez olyan azt láttatja, hogy, hogy azt gondolták, hogy, hogy hát hogyha a színésznő szépen felöltözik, akkor ebből neki lesz előnye, tehát, hogy ez úgymond kifizetődik neki, és ez szintén ez, ezt a színésznő prostituált párhuzamot Igen. erősíti bennem, hogy, hogy, hogy ezt gondolták, és ugye látszik a különbség a női és a férfi színészek jelmezével kapcsolatban. Ez nagyon erősen élt a, élt a köztudatban ez a ez a párhuzam, ez a kezdetektől fogva megvolt? É, igen, mert a, hát még az ókorban, amikor először egyáltalán színpadra léphettek a nők, akkor azok, akik mondjuk Rómában megjelentek a színpadon, azok prostituáltak voltak, és hát később is azért, azért erőteljesen megmarad ez a párhuzam, akár oly módon, hogy hogy kénytelenek maguknak magas párt pártfogót találni. Tehát, hogyha nem is olyan értelemben prostituált, hogy az utcán áll és árulja a testét, de hát azért, hogy megéljen, kell egy egy, egy, egy derékpártfogót. Angol színház történetből, német színház történetből bőven tudunk ilyen példát mondani, de hát a Déri is azért Kassán majd gróf Csáki tivadarnak az anyagi támogatását elfogja Fogadni, és hát aztán még sorolhatnám, hogy ki mindenki a 19. század színésznői közül. Tehát azért ebben van, van némi igazság. És hát ez a párhuzom, ez valljuk be, ez a mai napig megvan. Tehát azért mondjuk egy átlagember gyereke bejelenti, hogy ő színésznő szeretne lenni, azért nagy valószínűséggel ad lesz a reakció, hogy na de fiam, milyen pálya ez. Ugyanakkor meg ott van, hogy aki azért nagyon tehetséges, az nagyon megbecsült is lehet, tehát az társadalmiak teljesen elismert, és abszolút fedhetetlen. Sőt, akár még, még a, az emlékezet, vagy a kortársak tényleges ballépésekről is hajlandóak megfeledkezni, mondjuk Blaha Luisa esetében, hát akinek azért volt törvénytelen gyereke is, de ez ne, nem zavarta a kortársakat, és, és tényleg ő egy ilyen ikon, ikon lett a a maga korában, de hát a, a Jászai is egy, egy abszolút ö, tényleg nagy asszonynak tekintettek a kortársairá, mondjuk főleg az idősödő Jászai Marira. Jó, hát nem ismerték még az emlékiratait, amiből azért kiderül, hogy mondjuk ő sem volt szent életű, de hát azért ezt, ezt lehetett tudni már, már akkor is azért kortársak plegykálták. eset itt Dérinéről, hogy ő a többi színésznővel ellentétben, akik általában ebbe a korai időszakban, még, még így a családi kötelékeken keresztül kerültek erre a pályára, ő kifejezetten szeretett volna színésznő lenni. Mit, mit tudunk róla, vagy mitől lett ő ilyen kiemelkedő figurája a magyar színjátszásnak? De ő egy... De egy német ö, családból származik, patikus volt az édesapja, aki viszonylag korán meghal, és hát a nővérével együtt, vagy a hugával együtt az édesanyja nevelt őket. Huga később szintén színésznő lesz, de már dériné hatására. Tehát ott a családi, családi szál az, az bejön a képbe. É, és hát itt ö, Pestre adta nőnevelő intézetbe őt a, az édesanyja, és itt Pesten látta a magyar színtársulat előadását, illetve előadásait. A kis szép pataki róza, vagy hát Sembach róza, hogy ő anyakönyvezve volt. És hát szépen énekelt, tehát még viszonylag jó hangja volt, az elég hamar kiderült már ott az intézetben is. Illetve annál a családnál, akinél ő lakott. És hát a, persze ott is a, az édesanyja az fogal körömmel tiltakozik az ellen, hogy a, a lányából színésznő legyen. De hát aztán én, végül is elengedi. Tehát ö, igent mond, és, és akkor így színésznőnek állhat. Ugye ő elsősorban opera énekesnő volt, de egy-egy társulaton belül ö, nem vált még ketté az, hogy ez most egy operát játszó társulat, ez meg egy prózát társulat, hanem ilyet is, olyat is játszottak, és a dériné abban is különleges volt, hogy ő nem csak a zenés darabokban volt jó, hanem a prózai darabokban is. Tehát ez, neki ez nagy szerencséje is volt, mert később, amikor a hangja kezd tönkre menni, akkor még egy ideig prózai darabokban tud szerepelni. És hát valószínűleg, hogy tényleg, tényleg tehetséges lehetett, ugye csak leírásaink vannak róla, Semmilyen filmfelvételünk vagy hangfelvételünk nincsen. Itt pedig nem volt, tehát a, a róla fölmaradt táblázásokból, aztán szóval nem volt igazán szép. Mert ugye az ember azt gondolta, hogy ki ezt, hogy színésznő, akkor azért egy szép szép nőre gondol. Tehát én nem volt túlságosan szép. Valószínűleg, hogy nagyon-nagyon kedves személyiség lehetett, és hát nagyon-nagyon jól értette ahhoz, hogy hogy hogyan mutassa szépnek magát a színpadon, tehát ő a, a kicsi-kevés ruhával, szegényes ruhatárral is elég jól, jól tudott boldogulni. És hát tényleg az ő, ő korában a magyar nyelvű társulatokban nálánál jobb opera nő nem volt. Tehát ezt, ezt azért lehet, lehet tudni, úgyhogy ez volt az ő sikerének a titka. És annak idején mondjuk mennyire foglalkozott a, azzal a sajtó, vagy a úgymond tágak közvélemény, hogy, hogy egyáltalán mi zajlik a, a, a színészek világában. Tehát, hogy ez már akkor is egy ilyen, egy ilyen fontos, úgymond, hát mai, mai szóval élve bulvári információk lennének ezek, de azt, azt tudjuk, hogy azért a 19. századba később ez ez egy, egy fontos téma a színészek, főleg magánélete, de nem tudom, hogy ez a kezdeti időszakban is így volt-e már. Akkor azért kevésbé, tehát mondjuk, amikor már például az állandó társulat működik Pesten 1837 után, tehát már van kőszínház is, akkor az újságokban, ha színházi híradások megjelennek, azok általában arra szorítkoznak, hogy milyen darabot mutatnak be, egy esetleg egy-két szó a darabról, de ott is inkább csak tartalmi, ismertető, és nem igazi e, színikritika. E, és hát magukra a színésznőkről is nagyon kevés jelenik meg, tehát ebben a ruháikat dicsérik, vagy nem dicsérik, e, illetve azzal foglalkoznak, hogy mennyire beszéltek érthetően, vagy mennyire, mennyire gesztikuláltak, és hát nagyon kevés a, az ilyen magánéleti híradás Olyasmivel lehet találkozni 1840-es években, hogy a, én, a Nemzeti Színház színésznői loagolni tanulnak. Tehát és akkor ez egy, az egy ilyen szenzációs hír. Vagy akkor egy-egy utazásról beszámolnak, tehát hogy, hogy most érkezett haza XY Ausztriából. Később aztán már részletesen írják a lapokat, 19. század második felé hogy ki hol kivel nyaralt, meddig, mi történt, és képekkel illusztrálják a, a, az eseményt. És az, hogy például házasságkötésről arról akkor szól igazándiból tudósítás, hogyha ha a férj olyan rangú, akinek a családja miatt egyébként is ugye a lapokba betennének egy, egy hirdetést, illetve hát egy jelentést, és igen, tehát inkább ez a 19. század második felétől és a századfordulótól lesz igazán jellemző, hogy a bulvár irányba elmegy a dolog. Szó volt itt arról, hogy mennyire sokféle tehetség kellett tulajdonképpen ebbe a kezdeti időszakban ahhoz, hogy valaki színésznő legyen. Egyrészt ugye nem csak a Szövegmondásos szemem az énekléshez is érteni kellett, nyilván valamennyire nem ártott, hogyha jól mozgott is a színpadon, és emellett a nagyon kreatív volt a jelmezkészítés terén, tehát a mindenféle hagyományosabb női, női munkákban, kézi munkába is ügyesnek kellett lenni. Ennek ellenére ugye nem volt túl nagy becsülete ennek a szakmának, mennyire változott ez meg azzal, hogy, hogy magyar nyelven kezdtek el egyrészt játszani, ugye, illetve egyáltalán megalakult a nemzeti színház, az azért nagyon erőteljesen, ugye Magyarországon is, meg más országokban is a, a nemzeti a, ébredés, a nemzeti mozgalomnak ugye egyik fontos állomása volt tulajdonképpen, és, és ezzel valahogy sokkal erőteljesebben a korábbinál, erőteljesebben a kultúrához, a magas kultúrához kapcsolta tulajdonképpen a színjátszást, mint, mint, mint korábban mennyire változottatott ez a színésznők helyzetén. Igen, hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a színház, a magyar nyelvű színház a magyar nyelvet és a magyar kultúrát közvetítette, tehát ne felejtsük el, hogy Pest még a 19. század közepén is német nyelvű város, a lakosságnak a többsége az német anyanyelvű. Mondták is később egyébként, hogy Blaha Luiza az, aki megtanította magyarul Budapestet, tehát hogy a népszínműnek a sikere, sikere nyomán magyarosodott el a... Főváros, ez persze, ez némi túlzás, de, de ezért van, van valóságalapja. Tehát, hogy ez a, ez a fajta küldetés is nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, hogy itt magyar szó hangzik el, magyarul ö, beszélnek, és hát szép, szép magyar nyelven, tehát ha azért megnézzük, hogy milyen színdarabokat ö, mutattak be, ez legyen fordítás, akár eredeti darab, hát azért az igényes-igényes magyar nyelven ö, hangzott el. És hát arra nagyon figyeltek, hogy ez a színésznő ne tájszólásban beszéljen a színpadon, tehát meg, meg kellett tanulni, rendesen, rendesen beszélni, rendesen intonálni. Ez mindenképpen feladat volt, és hát így, így ez egyfajta ténylegesen misszió, misszió is volt, hiszen azért még mindig van német nyelvű színház is a fővárosban, tehát időnként nagy csatározás zajlik a magyar színház és a német színház között. És érdekes módon az operákat is ö, magyarul énekeltek. Tehát volt, amikor eredeti nyelven, de inkább általában fordításban, és akkor, akkor oda is oda is magyar szöveget költöttek. És ez ö, jellemző is volt a színésznőkre, ez a fajta tudatosság, tehát ez a kulturális misszió, vagy, ö, vagy ez még ebbe az időszakban is egy ilyen egy olyan pálya volt, amit így, hát ilyen felindulásból választ a, a, az ember, vagy mennyire változtatott ez a, a színésznök összetételén a, olyan tekintetben, hogy milyen háttérrel rendelkeznek, hogy honnan jönnek, vagy milyen indítatásból kerülnek a színészi pályára. Ez annyiban változik, ugye azt mondtam, hogy az elején általában a családi, családi motiváció az a. Az a döntő, később ez már egyre kevésbé lesz jellemző, és akkor azt, azt lehet látni, hogy elsősorban a, a kis és középpolgárság soraiból érkeznek a nők a színipályára. Nagyon kevesek gondolkodtak azért annyira tudatosan, hogy ők, ők most milyen, milyen kultúrmissziót is teljesítenek. Tehát mondjuk a, a Jászai Mari igen, aki egy nagyon speciális eset, mert ő, ugye cseléd sorból, Származik, vagy hát igazándiból egy hát, iparos ember volt az édesapja, de hát egy elszegényedett uh, iparos, és hát ő aztán autodidakta módon, módon képzi magát, és nagyon tudatosan uh, képzi magát. De hát azért mások nem voltak ennyire, ennyire tudatosak. De ugyanakkor hát azért a Blaha Lúzze is nyilván érezte, hogy, hogy a, az ő sikerei, mögött az is van, vagy az is motiválhatta őt is, hogy itt a közönség azért mennyire szeret, és akkor megtanulja népszínműben azokat a nótákat, dalokat, amiket énekeltek, és azáltal is akkor tudni fog magyarul. Tehát magasztosabb cél azért kevesebbeket vezérelt. Ami, ami még érdekes, hogy a nemesi származású akaránya is viszonylag magas a színésznők között végig az egész 19. században, tehát az összlakosságon belül, ugye nemesség számarány az körülbelül 5-6 a 19. században. Színésznők közül olyan 7 és 10 százalék, ez korszakonként egy picit változik, tehát azért magasabb, magasabb arányban képviseltetik magukat, mint az országos átlag. Persze hozzá kell tenni, hogy az itt elsősorban elszegényedett nemesi családok, lánygyermekeiről van szó, akik Tisztességes kenyérkereső foglalkozást akartak választani. Ugye ez nem sok volt azért 1850-es, 60-as években, hát tényleg tanítónő lehetett valaki, vagy, vagy varónő, de hát azért nagyon-nagyon-nagyon más nem. Bába lehetett volna, de hát az meg nem a nemesi származásúaknak a, a, az elsődleges foglalkozási célpontja vagy célterülete. És hát azért a az élettörténetükkel rá is szolgáltak valamennyire erre a, a, a megítélésre, tehát azért tudjuk, hogy, hogy voltak itt törvénytelen gyermekek és mindenféle furcsa házasságok. Most éppen laborfalvíróza jutott eszembe, ugye, aki mindemellett mégiscsak a, a, a korszaknak egy ilyen Hát azért ünnepelt ö, ö, színésznője volt. Kik voltak még azok a, a, a reformkorban, akik, akik ö, tulajdonképpen ezt a nemzeti színjátszást ö, ö, megtestesítették, és akik, akik egyfajta, hát ilyen szimbólumai lettek ennek? Hát igazán, hogy a laborfalviróza az első számú a Nemzeti Színházban. És hát mellette kicsit nehezebben tud labdába rugni és, és emiatt majd külföldre is megy Bujovszki Lilla, aki, aki szintén egy érdekes e, személyiség volt, és hát a, az opera énekesek közül meg Holosi Kornélia az, aki majd a 40-es évek közepétől lesz ünnepelt csillaga a, a, az opera színpadnak. De, de ténylegesen, tehát a laborfalvírózak akkora már egyed, egyed uralkodóvá növi ki magát a nemzeti színházon, belül annak ellenére, hogy hát azért a múltja az nem, nem egészen tiszta és fényes. Érdekes módon, hogy a, szóval valahogy a, a társadalom meg a közönség megbocsátott meg ezeknek a színésznőknek. Tehát nem kötötték a színésznőket annyira ezek a társadalmi konvenciók, és akkor neki elnézték, hogy művészek, bohémek, színészek, tehát ez úgy bele, belefért. Ez megint más kérdés, hogy hát azért nem, nem verték ők nagy dobra lépéseiket, tehát igyekeznek. Azért, azért titkolni, amit, amit lehetett, és hát törvénytelen gyermekeket törvényesíteni valamilyen, valamilyen formában, de hát azért nyugy ezeket így lehetett, lehetett tudni. Hát vagy hozzá menni a megfelelő a személyhez. Személye. Igen, ugye szegény Jókai móra, az duplán megjárta ezt a, megjárta ezt a dolgot, ugye, hogy a Laborfalví róza törvénytelen lánygyermekét adoptálja és a saját nevére veszi, aztán ez a lánygyermek később szül egy törvénytelen lánygyermeket, akit a jókai szintén a nevére, nevére vesz, úgyhogy megjárt ezekkel a rúzákkal az egyessel, a kettessel, és a hármasal. Egyébként más színősznökre is jellemző volt, hogy valahogy így a házasság, Politikával próbálták, próbálták javítani a társadalmi, ezt a kétséges társadalmi megítélésű helyzetüket. Igen, hát ez absz abszolút így volt. A, a, így a, a vándor színészet korában, meg a 19. század első felében, ahogy már mondtam, akkor általában társulaton belül, illetve színész színésznő voltak többségében. Aztán a, az 1830-as években inkább kezd afelé tolódni a tendencia, hogy ilyen színpadközeli emberekkel ö, ö, kötnek házasságot. Ezzel azt értem, hogy írókkal, újságírókkal, karmesterrel, tehát aki ugye azért a színházvilágát ismeri. Tehát a de még, igen, de mégis azért van neki valami, valami civil foglalkozása. É, és azt, aztán majd a, a század közepétől, második felétől, ott már abszolút a civil férjek lesznek, lesznek többségben, és hát mondjuk az nem baj, ha minél minél előkelőbb az az illető fér, sőt, hát én a 19. századi fővárosi színésznőket Vizsgáltam, és akkor statisztikai adatsorokkal lehet azt bizonyítani, hogy akik többször kötöttek házasságot, ott a második, harmadik, ne egy isten, negyedik házasságkötés az mindig följebb vitte őket a Társadalmi ranglétrán, és hát a század végén már van arra példa, nem is egy, hogy a arisztokrata családokba tudnak bekerülni ezek a színésznők. Az más kérdés, hogy az érintett arisztokrata család többi tagja, hogy vélekedett erről a házasságról. De hát azért egy, egy pálmai Ilkából gróf Kinszkiné lesz, a Blaha Luizából, ugye Báró Splényénél, tehát voltak-voltak erre. Erre példák, de hát ne felejtsük el, hogy ez az a kor, hát 19. század második fele, amikor Magyarország királyának, Ausztria császárának, Ferenc Józsefnek is van egy színésznő, barátnője Rad Katalin, akivel egyébként Erzőbet királyné ismerteti össze Ferenc Józsefet, azzal a konkrét céllal, hogy legyen valaki, aki gondoskodik Ferenc Józsefről, amíg ő utazik nagyvilágban. Az mondjuk már egy külön azt gondolom, hogy egy pikantériája a dolognak, hogy, hogy Ferenc József tulajdonképpen már idősebb korában azért szeretett oda járni, mert hogy ezt az igazi nyugodt, nyugodt kispolgári létet igen, élhette igen. meg, ami ugye abszolút nem a színésznőkhöz kötődik egyébként. Igen. Tehát ez is egy ilyen érdekes ellentmondás. Egyébként ezek a színésznők, akik mondjuk ilyen előkelőbb státuszú férfiakhoz mentek, feleségülők folytatták a, a karrierjüket, tehát hogy mennyiben volt az, hogy, hogy mondjuk az az aristokrata család már nem annyira akarta, hogy, hogy továbbra is minden este a színpadon álljon a, a, az adott színésznő. Igen, hát ebből ebből voltak viták, a, a Pálmai élka is, utána a Grofkinski színpadon ismerte meg, tehát pontosan tudta, hogy mivel foglalkozik, de ez hát ezért csak ráveszi, hogy a házasságkötésük után vonuljon vissza színpadtól, illetve hát abba belemegy, hogy Londonban, meg Amerikában szerencsét próbáljon. Ugye ott annyira nem, nem ismerték a Grofkinskit, és akkor nem, nem kompromittálta. Ez, ez végig egy probléma, tehát a, akár egy, egy, egy tisztes középpolgári származású férj esetében is bőven van arra példa, hogy, ö, hogy visszavonulnak a házasságkötés után a színpadtól ezek a színésznök, és nagyon gyakran válásuk után visszatérnek. És akkor itt ilyenek két oka is van, vagy eleve már a válás azért történt, mert annyira hiányzott a színpad, és akkor csak így, vagy pedig hát egész egyszerűen utána nem volt olyan anyagi helyzetben, hogy eltartsa magát, és akkor vissza kellett térni a színpadra. Tehát erre, erre végig, végig van példa, hogy van, aki visszavonul És voltak, akik azért amellett, hogy, hogy színészkedtek, már mennyire is sok oldalú foglalkozás, ez már így egy magában azért foglalkoztak mással is. Nyilvánvalóan azért elsősorban a, a színészethez valamennyire kötődő munkákat csináltak, tehát mint ahogy eleinte ez nagyon is egy ilyen mesterség volt, és nyilván egy Vándorszínész trubban mindenki valamennyire értette, ahhoz, hogy akár hogy rakja össze a díszletet, vagy hogyan varja meg a jelmezét, és, és akár a, a szövegek alakításába is beleszólhattak. Azért a későbbiekben voltak, akik ennél sokkal professzionálisabb módon foglalkoztak akár, akár írással, akár mással. Kik voltak azok, akik, akik mondjuk ilyen akár kiemelkedőt sikerült alkotniuk más, más művészetekben, vagy társművészetekben is? Én, hát az első társulatokban általában a, ami má, egy kicsit más munka, de a színpadhoz kötődik, az a színdarabok fordítása volt. De Déri nép például 21 színművet fordított le, főleg német nyelvről, magyarra. Ugye ezek persze egy plakátokon nem nagyon jelentek meg, tehát a színházi íratokból, illetve naplókból lehet erről ezekről tudni, és akkor így, így lehet utána nyomozni, hogy ki mit fordított, tehát ez volt az egyik ilyen lehetőség. A másik az az, hogy írással is többen megpróbálkoznak. A Nemzeti Színház első társulatából Komlós Ida volt például egy ilyen színésznő, akinek több színdarabja is színpadra került, Zárójéres megjegyzés, fordításért is, meg színdarabírásért is jóval kevesebb fizetést, honoráriumot kaptak a nők, mint a férfiak. Fizetésben ott, ott nem egyébként, tehát ott a színésznőknek, a vezető, egy-két vezető színésznőnek picivel magasabb volt a, a fizetése, mint a férfi kollégáknak, de ne felejtsük el, hogy a jelmezről a férfi kollégának nem kellett gondoskodnia, tehát ez, a, ez az első, hogy szindarab fordítás, színdarab írás. És aztán néhányan a, a, az irodalomnak más műfajaival is megpróbálkoznak. Az előbb említett Bujowski Lilla például, az 1859-ben jelenik meg az első úti beszámolója norvégiai utazásáról. Tehát ez egy nagyon érdekes leírás, ugye ez rögtön nyomtatásban, könyv alakban meg is jelent. Ő hogy jutott el oda? Hát ez egy, ez egy, egy érdekes dolog. Azt mondtam, hogy ő, ő, ő nem érezte azért túlzottan jól magát a, a Nemzeti Színházban, és nagyon hamar szerencsét próbál külföldön, német nyelvterületen, és egy ilyen előzetes tapogatózás révén jut el e, Norvégiába is. Tehát tulajdonképpen nem, nem konkrétan azzal a célral ment ki, hogy én most Norvégiába utazom, és akkor majd erről írok egy, egy úti beszámolót, hanem a, így, így alakult ez, a, ez az utazása. Tehát ez a másik dolog, vagy regény, regényeket is írtak néhányan, tehát mi nem, ami egy picit más műfaj. Aztán szintén a színházhoz köthető a tanítás. Ugye maga a Színészképző intézmény vagy színészképző iskola mai színművészeti egyetemnek az elődje az 1865-től létezik. Tehát addig nem volt intézményes színészképzés. Viszont arra volt számtalan példa, hogy egy-egy hogy társulathoz, hogyha érkezett új tag vagy, vagy fiatal gyermek, akkor a társulat idősebb tagjai tanították az illetőt. Úgyhogy ilyesmivel foglalkoztak, a színészeti tanoda, ez az 1865-ben megnyiló intézmény, ez az 1880-as években kezd el női tanerőt foglalkoztatni, Jászai Maria az első, aki ott tanít, tehát egy évnél tovább ő nem bírja a tanítást, meg szerintem a diákok sem túlzottan bírták őt elviselni. De aztán mondjuk Csillagteréz évtizedeken keresztül tanít az akadémián. Tehát ez, ez, ez volt még egy ilyen ö, feladat. Ö, jótékonysági ö, életben is, jótékonykodásban, egyet, egyleti életben is szerepeltek azért ezek a színésznők. Bizonyos egyleteknek rendes vagy tiszteletbeli tagjaik, tagjai voltak. Századfordulón már, halványan, de politikával is, kezdenek foglalkozni, hát ezek még csírájában a női választójokhoz kapcsolódó eh, politikai nézetek és politikai eh, eszmék. Eh, aztán, ami, ami még, még érdekes, és hát nem egy ilyen külön foglalkozás, de ugye azt gondolná az ember, vagy hát az, a, az előítélete van, hogy hát a színésznő, hát ez mondjuk nem jó házi asszony, tehát az nem tud sütni, nem tud főzni. Most a leg, legtöbbje a 19. század, így vezető színésznőinek, tehát akiről igazán forrásunk van, mert azért ez behatárolja, hogy miről van az embernek anyaga. Mit ismer meg? Ez nagyon jó háziasszony volt. E, hát gondoljuk Vízvári Mariskára, akinek szakácskönyve mind a mai napig forgalomban van, és mai napig lehet használni. De a Jászai Mari is minden különbségével egy kiváló háziasszony volt. A Laborfalvi Róza nagyon-nagyon jó háziasszony volt, tehát Balatonfüreden legendákat mesélnek arról, hogy ő milyen ételeket készített, sőt a Jókai mamát is így kenyerezi le töltött káposztával, aki, hát ugye ezt tudjuk, hogy ellenezte a laborfalvíróza és jókai morházasság kötését, de miután evett a laborfalvíróza töltött káposztájából, ezután megbocsátott, amit szőlő levelekbe göngyölt be, és nem káposzta levélbe. Ez egy nagyon érdekes adalék. A humanitárius, meg ilyen karitatív tevékenység, illetve a mondjuk nő nőegyleti tevékenység azért azt mutatja, hogy hogy ugye erre az időre azért már megváltozott valamennyit a, a színésznök megítélése, hogyha mondjuk egy, egy egyletnek akár ez egy preszt jelentett, hogy, hogy a tagjai vagy a vezetősége között uh, egy színésznőt tudhat. Mennyire volt ez úgy mondjam, hát társadalmi kötelezettség, tehát hogy uh, gondolom a társas élet is eléggé élénk volt a a színésznők életében, és azt is gondolom, hogy ez is valamennyire azért a, az ő munkájukhoz kapcsolódó ilyen félig kötelezettség, félig azért természetesen élvezet is volt, de, de én azt gondolom, hogy ez valamennyire hozzátartozott a, a szakmához is. Igen, hát illet. Tehát, ezt, hogy aki a, a társadalmi hierarhiában jó pozíciót szeretne magának kivívni, vagy a társaságban jó pozíciót e, szeretne biztosítani magának, hát annak illet jótékonykodni a bizonyos események. Részt kellett vennie, vagy segítenie kellett, hogyha éppen egy országos gyűjtés volt, vagy ugye, a ugye emberek azért nagyon gyakran jótékonysági hangversenyeken, koncerteken, hát mind a mai napig fellépnek. Tehát, az elsődleges terep az, az például ez volt. De. És megint tudom említeni jászaimari Marit, aki különc volt a, a maga nevében, hát ő. Több száz egyesületnek volt minimum pártoló tagja. Tehát a hagyatékban megvannak ezek a kis belépő cédulák, különösen az első világháború alatt. Tehát akkor mindenféle jótékonysági szervezetnek küldött a sőt ő maga is gyűjtött a az utcán. Szó esett itt a. Színészképzésről, és arról, hogy tulajdonképpen azért a 1860-as évekig, akkor ez tulajdonképpen ennek nem volt ö, intézményesített ö, módja. Mindeközben azért a, a 19. századba bekövetkezett egy, ö, egy változás, tehát azt gondolom, hogy a vándorszínészet korai időszakának ö, tényleg nagyon hát ilyen alapvető, színészi képességeihez képest egész másra volt szükség mondjuk már a 19. század második felében megváltozott, gondolom, a színjátszás technikája is. Mit igényelt ez a, a nőktől, vagy milyen típusú színjátszás le került előtérbe? Igen, hát ugye említettem az előbb, hogy a 19. század elején akkor még nem nagyon volt színpadi mozgás, hát azért az, az már lesz, meg próbálnak így minél inkább a, a természetességre törekedni. Nem is kivételt képeznek ezzelől például az ógörög tragédiák, tehát ott, ott azért kevéssé lehet természetesen mozogni, tehát ott inkább a pátoszéja a hangsúly, de, de a de mikor a francia darabok megérkeznek Magyarországra, 80-as évektől kezdve, akkor, akkor ott a, a normális emberi beszédre törekednek, arra, hogy ne játsszák túl a, túl a szerepeket, tehát tényleg jól is intonáljanak. Ugye volt a, a század első felében ez az úgynevezett éneklő iskola működött, tehát hogy nem nem a normális hangon beszéltek, hanem egy picit ilyen énekelve, éneklő hangon, tehát nem a természetes hangon, és azért ez eltűnik a 19. század második felében. Azért ez még nem a naturalista színjátszás azért, az majd a század fordulón következik be, de azért, azért mindenképpen már egy, egy jóval természetesebb közegben játszanak. És gondolom, hogy tehát ahogy a szakma ugye úgymond professzionálisabb lesz, és a, ugye az oktatásának is megteremtődik a, az intézménye. Ugye azért lassan ez, ez kezdett elválni, hogy, hogy valaki prózai színésznő, énekes színésznő, tehát kialakultak úgymond ezek a különböző színésznő szerepek. Mennyire volt különbség a, az egyes mondjuk színésznő típusok Társadalmi megítélésében vagy társadalmi helyzetében? Hát az opera-operaénekesek jelentették az, az igazán az elitet. Tehát az a, a megkérdőjelezhetetlen, a, az abszolút tisztességes. Tehát például sokkal könnyedebben elfogadta egy, egy előkelő család is, hogyha ha a lányuk opera-énekes lesz. Tehát ez valami annyira magasztos és fennkörd dolog volt. Utána következtek mondjuk a Nemzeti Színháznak a színésznői, tehát az, az egy óriási rang volt, hogy valaki a Nemzeti Színház társulatához tartozhat. Aztán a többi közszínháznak a, a vezetőszínésznői, és hát utána jön a, jön a többi, és hát akkor ugye kóristalányokig <gül> bezárólag tart ez a sor. A... A zenés műfa is nagyon érdekes lesz, tehát itt az operetre gondolok elsősorban, amelyik a 1860-as évektől indul világhódító útjára, mert hát aztán a, a társasági életnek a középpontja meg egyre inkább a primadonna lesz, tehát a zenés színpadnak a, a királynője. Itt egész más típust képvisel Pálmai vagy később Fedák Sári, mint mondjuk Márkus Emília, vagy Jászai Mari. Kortársak mind a négyen, de Fedák a legfiatalabb közülük. De, de hát ez egy teljesen más más típust testesít, meg ledérebb, egy picit kacérabb egy picit a, a primadonna. Így szerepköréből is adódik, tehát amilyen figurákat játszik a Primadonna színpadon, azért az nem ugyanaz, mint a Elektra antigone vagy az ember az tragédiájának az évája. Úgyhogy ez más-más. Külsőleg is más, hogy kell kinézni. Szegény színésznőket akkor ezek szerint sokszor hát abba a hibába esett a közönség, mint amiben a mai napig hogy azonosította a szerepeikkel, és gondolom nem volt könnyű Ebből kilépni, vagy, vagy egy mondjuk a szerepüknél ö, komolyabb ö, státuszt ö, elérni. Nem fejeztük még be a színésznők témát, mert véleményem szerint még van sok minden, amit ö, róluk ö, elmondhatunk, de itt most ö, kicsit felfüggesztjük a beszélgetést, és a következő műsorban fogunk arról beszélni, hogy a 19. század második felében, fordulóján és a 20. század elején milyen változások következtek be a színésznők helyzetében, és arról is beszélünk majd, hogy kik voltak azok a jelentősebb színésznő egyéniségek, akik hát tulajdonképpen ennek a szakmának presztíst adtak, tehát ők maguk is emelték a szakma presztizsét, és hát akik a, a színház történetben mamai mai napig ö, jelentősek. Kis csillának nagyon köszönöm, hogy itt volt köszönöm velünk is. ismét, és ö, mesélt nekünk a színésznők igen hányatott életéről,